по брудній підлозі. Вона погидувала шукати телепрограму серед того мотлуху, але раптом, розпачливо оглянувши під ноги, помітила кілька блідорожевих конвертів і присівши, розібрала на них своє ім'я. На рекламу це не скидалося, і вона обережно підчепила конверти пальцями. У першому був невеличкий клаптик паперу, розгорнувши який, Жанна прочитала. Якщо хочеш залишитися живою, а також дбаєш про здоров'я сина, облиш порпатись у брудній білизні й забудь про гроші. Тримтячими руками вона розірвала другий конверт. Останнє попередження. Розпитай, що сталося з його малолітньою подружкою яка теж пхала носа куди не слід. Номер її телефону 520 54 23. Ти або твоя подруга можете бути наступними. А може так статися, що твій син не повернеться з тренування. Жанна ледве поборола в собі бажання шпурнути цю гідоту на підлогу, лише щільно зачинивши за собою двері своєї квартири, вона збагнула, що боїться. Намагаючись заспокоїтися, вона переконувала себе в тому, що нічого страшного не відбулося. Адже вона й раніше усвідомлювала, що шукає вбивцю, який ні перед чим не зупиниться. Вона ж би раніше знала, що існує потенційна загроза її життю. Тому ці листи мали б навпаки потішити, якщо той, на кого вона полює, нервується, то вона з своєю подругою на правильному шляху. Та ба весь її роками створюваний імідж, упевненої в собі сміливої і відчайдушної залізної леді, Нічого не варте порівняно з одним єдиним реченням – «Твій син не повернеться з тренування». Невідомий доброзичливець, схоже, зіпсував мені не тільки вечора і ніч. Переборюючи страх, вона спробувала промовити щось вголос голос, я одразу завершала на всю квартиру «Синку! Синку, ти дома? Микита щось мирно пробурмотів з ванної і трохи попустило, а мозок уже почав напружено працювати. Найгіршим було те, що вони з Микотою не зазирали у поштову скриньку регулярно. Хоча сказати, коли точно підкинуто послання ніхто не міг. Можливо, автор цих листів вже втомився чекати і вирішив вдатися до реалізації своїх загроз. А може конверти з'явилися у скринці за кілька хвилин до того, як вона їх знайшла? Та хай там як, той, кого вони шукали, напевно відчував їхнє гаряче дихання в потилицю. Адже вони десь близько біля розгадки, і зупинитися саме тепер було безглуздо. Від напруження Жанну лихоманило, і чомусь стало важко дихати. Їй хотілося мати... Поряд Олю, бо останнім часом вона звикла розмірковувати в голос, отримуючи у відповідь критичні зауваження. Проте Олі треба було виводити зі справи, і з цим рішенням Жанна вихопила телефон. «Ало! Привіт, це ти?» «Плани на завтра змінюються, дещо сталося». За кілька хвилин Оля вже знала все до подробиць, однак уперта відмовлялася, бодай тимчасово усунутися від активної участі у справі і посидіти кілька днів вдома. Вона доводила, що тепер їм, як ніколи, треба триматися разом, і Жанна ледве встояла, щоб не здатися. Їй самій було б набагато спокійніше, маючи весь час поряд надійну людину. Але якби золи щось трапилося, вона ніколи не змогла б собі пробачити. До того ж, у критичних обставинах легше дбати про одне життя, ніж про два. Олю, давай домовимося так. Ти даєш мені всього два дні.